Bidazoako ospitaleak irun eta ondribiko laurogei mila biztal inguru zerbitzu ematen die gaur egun eta hogeita lago orrenez martan den osasun zentro izanik, ondakin sortzaile eta ur kontsumitzaile handienetakoa da eskualdean gaur egun. Eskualdean ondadakinak eta ura kudeatzen duen, txingudiko zerbitzuakeko kudeatzaileak leire zubiturrek esplikatu digunez, Azken hilabetetan diagnostiko bate egin dute ospitaan eta zer hotu badagoela ondoriostatatu dute. Badara mazkigu ilabete batzuk elkarlanean, baino ikusi dugu ba, bueno, ba, sinergia de egon daitezkela bi entitate publikoen artean. Diagnostiko bat egin dugu ospitalean zer nola kudeatzen diren hondakinak, zer nola kontsumitzen den ura eta bueno, hau hasi den proiektu bat da, baino eh nik uste dut helburuak oso grantxitsuak izan daitezkela ze ospitaleak e, bidasoako komarcan, bueno, ba, entitate oso potente bat da, ez. Orduan, bueno, ba, ikusi dugu aztertu daitezkela Eskalde batetik, e, ba, administrazio zonak, e, kafeteri zona, sukaldeko zonak, eta, bueno, azkenean ba, Bidasoako ospitalean e, generadore handi bat da, komarkan, beste enpresa bat bezala xe, eta urtean zehar m mila metro kubiko ur kontsumitzen dira ospitalean, hori dira m milioi litro urtean. Uraren kasuan beraz, m milioi litro ur, Bidasoa eskualde osoak kontsumitzen duen uraren euneko bata ospitaleak baliatzen du. Onda Ondakinen kasuan aldiz, ospitaletik alegin haundiak egin dituzte, azken urteetan behar bezala bere edo sailkatzeko, baina oraindik hobetu baitekeela diote. Batez bestean, irumila irureun kilo zabor sortzen baititu ospitaleak astero. Urtean, eunda irurogeita martona egiten bituena.